și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie programul L-157 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru harul și ajutorul de care ne-am bucurat din partea lui până acum. Vă anunțăm cu bucurie că astăzi am ajuns cu studiul nostru la versetul 40 din Luca de la capitolul 11. În curând vom pătrunde în textul anunțat, după ce mai întâi participăm încă pentru câteva minute la discuția care a avut loc între bătrânul Juriga și tânărul Lesina. Cu ocazia lecțiunii trecute am aflat că bătrânul Juriga găsise acum un prilej nimerit să aducă vorba despre nevasta lui Lesina, prilej pe care îl urmărea de multă vreme cu un viu interes, pentru că ar fi dorit să știe care este situația familiară, statutul familiar al acestui om. La întrebarea pe care o pune cu privire la nevasta lui, acesta a, tresărit, a avut o tresărire dureroasă care l-a determinat pe bătrânul Juriga aproape să-i pare rău că a dus vorba despre soția lui. Și-a dat seama că la mijloc erau lucruri grele, erau o amintire dureroasă. În timpul acesta, Juriga schimbă cuvântul și întreabă ce s-a întâmplat cu pavelică, la care Lesina spune, cred că a luat drumul către Țara Luminii, cum îi spunea el, cu Noul Testament în mână și cu Dunaj după el, iar bătrânul completează. – Vai, el nu mai gândește la altceva decât la Sfânta Scriptură. De minune îi prinde înțelesul. – Da, a adăverilă Sina, cu capul încă între mâini. El mă face să gândesc la acel copil pe care Domnul Iisus îl dădea de pildă ucenicilor. El crede fiecare cuvânt din Scriptură. – Păi și noi îmi închipui și noi îl credem. – Vai, nu, unchiule, a răspuns tânărul om, ridicându-și capul din mâini. Cu totul altfel ar fi viața noastră dacă am crede cu adevărat. Uite, crezi dumneatați, spre exemplu, din toată inima că păcatele ți-au fost iertate prin dragostea lui Isus? Ei bine, vezi tu, poate, tocmai asta nu-i așa de în capul meu, răspunse bătrânul. Domnul Dumnezeu e sfânt, eu sunt păcătos. Cu asta sunt lămurit de când a intrat această carte sfântă în coliba noastră și de când băiatul meu s-a schimbat. El cel puțin are această credință. Dacă el crede, unchiule, este că într-adevăr a primit această iertare. Înseamnă că el a primit-o. Dar tu ne poate. Eu? Și le și-a plecat iarăși capul. Nu, eu n-am iertarea păcatelor. Ele îmi apasă sufletul ca și cum cineva ar fi prăvălit muntele acesta din față peste pieptul meu. Aici împreună cu voi mai merge, dar de îndată ce mă întorc acasă, și am sub ochi urmările păcatului meu. Îmi vine să zic ov, că mai bine n-ar fi fost ziua când m-am născut. Dar ce crimă ai să poate? poate? Tu, un om așa de brav, că numai cu greu ți s-ar găsi pereche? Și juriga i-a strâns mâna cu simpatie. Ce-am făcut? Ce-am făcut, unchiule? Și cu o mișcare bruscă, lesina și scunse din nou fața între mâini. Am făcut-o pe soția mea să-și piardă mințile. Oh, nefericitule, ce spui? Cum? Cum s-a întâmplat asta? Ce, nu, nu o iubeai, O băteai? Ba, din potrivă, o iubem, Nimic nu-mi era mai scump pe lume decât ea. A gemut Lesina. Era totul. Totul pentru mine, numai ea. Bine, mai băiete, dar atunci cum ai putut să o faci să-și piardă mințile? Ah, aveam bănuieli din pricina geloziei. Totdeauna m-am închipuiam că un altul avea să-mi o răpească. Azi? Știu bine, ea mi era credincioasă, că inima ei era întreagă a mea, dar atunci nu mă puteam încrede în ea, nici să sufăr să o văd că vorbește amabil cu cineva. Era o închipuire bolnăvicioasă care mă făcea să nu fiu stăpân pe mine și mai erau și alții care mă întărâtau. O, cel puțin dacă aș fi cunoscut atunci pe Domnul, cum îl cunosc de când citim Scriptura, aș fi căutat sprijin în el. În tot timpul acesta mama umblă să ceară de la toate babele din partea locului, iar eu m-am dedat la băutură. Lesina a gemut din nou neputincios de a mai spune ceva. Ascultă-ne, poate, fiindcă ai început, mergi până la capăt, a zis bătrânul cu un ton care dădea curaj. Să știi, asta te va ușura. Iubiți ascultători, în lecțiunea următoare... Vom asculta destăinuirea lui Lesina, destăinuire care înseamnă un pas hotărător spre mântuirea lui și destăinuire care în același timp îi aduce o bucurie neașteptată de mare la care nu s-ar fi gândit el dacă mai trăia încă șapte vieți. Așa e harul minunat al lui Dumnezeu. Ne aduce lucruri pe care nu le putem bănui pentru că nici nu aparțin din lumea aceasta. Bucuriile, pacea, fericirea, echilibrul sulfetesc, toate acestea care ne le aduce El sunt de natură cerească, necunoscute aici pe pământ, de aceea și umplu de admirație și de bucurie viețile oamenilor peste măsură de mult. În discuția lui Lesina cu bătrânul Juriga, Lesina face observația că acest copil credea din toată inima că păcatele sunt iertate, la care Juriga se grăbește să spună că și noi credem. Lesina însă face observație pe cât de adevărată, pe atât de amară și spune Dacă noi am crede cu adevărat că păcatele ne sunt iertate, viața noastră ar fi cu totul schimbată. Și acesta este adevărul pur, pentru că iertarea păcatelor coboară în suflet părăția lui Dumnezeu, coboară pe pământul acesta blestemat din pricina păcatului, Împărăția lui Dumnezeu sfântă, binecuvântată și fericită, iertarea păcatelor te face un om nou, coboară în tine puterea persoana Duhului Sfânt, a cărui locuire în tine face o ființă care, după cum ființa ta veche nu putea să facă decât păcat, ființa ta nouă nu poate să ducă decât sfințenie, fapte plăcute și bine primite înaintea lui Dumnezeu. Avea dreptate omul acesta când spunea așa ceva și pentru că veni vorba. Eu, dar tu, ai primit iertarea păcatelor? Ești tu un om nou în Hristos? Ai tu harul și puterea lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt să trăiești o viață plăcută lui? O viață pe care ori de câte ori o trăiești în ascultare de El, nici nu poți să o trăiești altfel decât după voia Lui? Este bine să-ți pui întrebarea. Dacă ai iertarea păcatelor, după aceasta se cunoaște. Iar dacă nu ai, și vei ajunge cu ele asupra ta înaintea lui Dumnezeu, va trebui să dai socoteală de ele și să plătești personal pentru ele. Plata păcatului este moartea, depărtarea de Dumnezeu pentru toți vecii. Aș dori foarte mult, iubiți ascultători, să vă tremur ființele cu această veste în așa măsură încât să nu plecați din fața aparatului Până când nu primiți iertarea păcatelor, iertarea trecutului, până când Dumnezeu nu face din fiecare din noi un om nou, iar din toți oamenii care sunt deja oameni noi, să facă Dumnezeu ființe care trăiesc sub stăpânirea și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt. Doamne Tată Ceres, te rugăm să îngăduiești, ca și în minutele care stăm în fața mesajului tău de astăzi, să ne lăsăm pătrunși tot mai mult de acest adevăr, să nu ne fie greu și rușine să recunoaștem dacă nu avem iertarea păcatelor, să o primim acum. Iar cei care am primit-o și care totuși mai umblăm călăuziți de ființa noastră cea veche Să recunoaștem acest adevăr, să primim har, lumină și putere Să trăim numai după îndemnurile Duhului Tău cel Sfânt Care coboară în inimile noastre toată bucuria cerului Pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin tit viața cu golmul de nu mai tu nu mai tu nu mai tu Cine ne-a adus lumina mântuirii minunate? Numai Tu, Isuse, Doamne, numai Tu. El a făcut partea Lui și ne-a adus-o. Rămâne ca noi să ne facem partea noastră și să o primim dacă vrem. El a adus-o pentru ca oricine, așa spune cuvântul lui, crede să nu mai piară și să aibă viața veșnică. Dar dacă nu o primește oricine, toți cei care nu o primesc n-au decât să guste consecințele acelea ce au făcut. Iubiți ascultători, suntem în versetul 40 de la Luca, de la capitolul 11. Ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Isus fiind invitat de un fariseu la masă, intră la masă, acolo se naște o discuție între fariseu și Domnul Isus, discuție care a luat naștere din faptul că fariseu s-a mirat foarte mult de Domnul Isus care nu respecta datinile casei, obiceiurile lor de acolo la această mirare a fariseului cu privire la Domnul Isus care n-a făcut spălarea pe mâini special pentru ca această discuție să se provoace, Domnul Isus îi spune, voi farisei curățiți partea de afara paharului, dar untru vostru este plin de răutate. Prin aceasta Domnul Isus ne învață că dacă vrem să nu ajungem la formalism, trebuie să începem întotdeauna cu partea lăuntrică. Eu trebuie să încep cu mine însumi, cu lăuntrul meu și voi fi ferit de rătăcire, atunci și de păcatul judecării aproape lui meu. Iar în versetul pe care îl studiem împreună acum, versetul 40, Domnul Iisus le spune un cuvânt greu. Ascultați! Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară, n-a făcut și pe cea din lăuntru? Haideți să cugeutăm puțin asupra acestui verset. Dacă judecăm după felul cum înțelege omul lucrurile, expresia nebunilor, spusă de Domnul Iisus unor oameni religioși, care căutau să slujească lui Dumnezeu după concepția lor, este prea tare. Căci, la urma urmei, tot e mai bun cel care crede cât de cât în Dumnezeu decât cel care nu crede nimic. Ei bine, așa judecă omul și la prima vedere pare să aibă dreptate. Domnul Isus, însă nu este de părerea omului. Acela care începe rău să zidească o casă pe care trebuie apoi să o strice când vine altul și arată răul, e mai rău decât cel care nici n-a început zidirea. Este mai greu să dărâmi o concepție falsă decât să înveți adevărul pe cineva care n-a avut nicio concepție. Domnul Isus i-a numit nebuni pe farisei, din pricina că suceau calea lui Dumnezeu. Când cineva sucește calea vieții și îi îndreaptă pe oameni pe o altă cale, nu este oare nebun? Cu cât cineva produce mai multe pagube între semeni, atât e mai nebun pentru a da sfaturi și învățături. Oare când sucești calea unui om dinspre viață și îl trimiți la moarte, te poți numi oare om cu mintea întreagă? Farisei se îngrijeau de partea de afară a omului și lăsau în părăsire partea lăuntrică. Nu este aceasta o nebunie? Ce folosește plasturele aplicat peste o umflătură plină de puroi? Trebuie operație. Ce folosește baia trupului pentru cel plin pe din lăuntru de bacilii tuberculozei? Acolo trebuie streptomicină. Așadar, mai întâi lăuntrul trebuie curățit și apoi și partea din afară. Păcatul fărămițează pe om în lăuntru lui și îi răpește odihna și echilibrul. Numai cel care unește partea de afară cu partea din lăuntru... Este cu adevărat evlavios. Cuvântul evlavie înseamnă întreg, om integru. Câtă vreme nu este deplină unitate în ființa noastră, adică partea de afară cu cea din lăuntru, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu și suntem socotiți nebuni. Farisei doreau să trăiască într-un aer lipsit de impurități, să nu vină în atingere cu nimic necurat, de aceea au pus reguli atât de stricte în legătură cu ritualul din afară. Domnul Isus însă le spune că aceasta este o rătăcire a minții, nebunie. Este un mijloc drăcesc pentru a îndepărta acul magnetic al conștiinței de la lucrul cel mai esențial. Lumea de care noi nu vrem să ne întinăm nu este lumea din afara noastră în special, ci în ceea ce vine din afară, ci lumea din lăuntrul nostru. Să avem grijă de partea noastră lăuntrigă, deschizând-o spre Domnul Isus Hristos, care poate să o curățească și atunci toate sunt bune. Să nu facem fapte bune ca să devenim curați, deci intenția faptelor bune nu este să ne curățim, ci să ne lăsăm mai întâi curățiți de Domnul, căci numai așa putem face fapte bune. Aceasta e regula dumnezească. De altfel, avem o explicație destul de logică și în elementele materiale. Dacă ai nevoie de o coală albă de hârtie curată, oricât ar fi de curată poate să fie și sterilizată la cel mai înalt grad de sterilizare. Dacă ești murdar pe mâini de cerneală, în momentul în care ai pus mâna pe ea, ai murdărit-o. Deci problema nu se pune a faptelor bune pe care le aduci înaintea lui Dumnezeu. Fapta pe care o faci poate să fie foarte bună, negreșit, dar... Dacă tu ești murdar de păcate în care te-ai născut și nu ai căpătat ființa nouă, o făptură nouă în Hristos în tine, ci dacă ai rămas în starea în care te-ai născut, așa după cum arată psalmistul David la psalmul 51, versetul 5, spune el, Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămisvit mama mea. Ei bine indiferent de cât de sfântă și curată ar putea fi fapta pe care ai vrea să o săvârșești, în momentul în care vine în atingere cu tine, este făptuită de tine, de tine care ești născut în fără de lege și în păcat, fapta aceea devine murdară, de păcat, de fără de lege în care ești. Și trebuie să știm că nimic întinat și spurcat nu va intra în cer, așa după cum mi se arată la Apocalipsa. Deci nu este suficient numai ca fapta să fie curată, ci făptuitorul de asemenea trebuie să fie în aceeași stare de curăție. După cum într-o sală de operație, într-o sală chirurgicală de operație nu este suficient ca numai ustensilele medicale să fie sterilizate, ci și medicul trebuie să aibă mănuși sterilizate, de asemenea și personalul de acolo să aibă mască peste față ca să nu cumva să sufle microbi, însăși aerul, camera de acolo este sterilizată pentru că nu este suficient numai ca ustensilele să fie curate. Degeaba ar fi ustensilele curate dacă mâna medicului este plină de microbi. Degeaba faci tu faptele curate înaintea lui Dumnezeu dacă le aduci pline de microbii păcatului. În versetul 41, Domnul Iisus merge în continuare cu explicația și îi lămurește pe cei prezenți în felul următor. Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Omul trebuie să fie deplin conștient că are două părți, partea de afară și partea din lăuntru, respectiv parte materială și parte spirituală. Și omul trebuie să înțeleagă că aceste două părți le-a făcut Dumnezeu, că ele trebuie curățite și că apoi partea lăuntrică trebuie umplută cu un conținut nou și sfânt, deopotrivă de steril, ca și atmosfera cerului, ca și fapta pe care vrem să o facem din Dumnezeu. Mai trebuie să știm bine că omul, prin el însuși, prin puterea și înțelepciunea lui, nu se poate curăți lăuntric, și nici alt om nu-l poate curăți. Cum să mă poată curăți pe mine de cerneala de care sunt murdar? Un om care este murdar în aceeași măsură sau poate mai tare sau chiar mai puțin, tot de cerneală. Toate mijloacele de curățire de pe pământ nu-l pot curăți pe om pentru că toate sunt murdare de păcat. Toate se află sub blestemul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus cu ocazia păcătării lui Adam, blestemat este acum pământul din pricina ta. Pământul, deci, cu noi, care suntem născuți din Adam cel păcătos, împreună cu toate cele ce sunt pe el, poartă blestemul lui Dumnezeu asupra lor. Și cum ar putea un om blestemat, căci Scriptura spune, blestemat este cel care este atârnat pe lemn și prin Domnul Isus Hristos, Împreună cu el toată omenirea a fost pusă pe lemn și suntem toți sub blestemul acesta lui Dumnezeu? Cum ar putea, deci, un om din acesta aflat sub blestemul lui Dumnezeu să facă un sfânt dintr-un alt blestemat la fel ca el? Numai cei care au înviat împreună cu Hristos o ființă nouă, măreață și minunată, aceia pot lucra la curățire, pentru că acelea sunt ființe noi, care niciodată n-au cunoscut blestemul, sunt ființe care fac parte din împărăția lui Dumnezeu, dintr-o sferă cu totul necunoscută pe pământul acesta blestemat. Un proverb african spune, cine spală rufele în apă murdară, le murdărește mai mult. Dumnezeu, făcătorul omului, a pregătit prin harul său mijlocul prin care el poate ajunge la curățirea lăuntrului său. Acest mijloc este sângele răscumpărării vărsat de fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, pe crucea de pe Golgota. Orice om care dorește să fie curat, să se apropie cu credință și pocăință de Domnul Isus, să se deschidă total pentru el și va fi curățit. După curățire, Mântuitorul îl umple cu un conținut nou și sfânt, anume cu el însuși. Omul umplut cu Hristos se numește Creștin. Numai cine are pe Hristos în lăuntrul său poate da cu adevărat milostenie din lucrurile din lăuntru pentru că avându-l pe Hristos în lăuntru este Hristos care lucrează această faptă minunată prin el și atunci milostenia aceasta curățește și pe cel care dă și pe cel care primește pentru că ea este opera și lucrarea lui Hristos executată prin creștinul care îl poartă pe Hristos. De aceea spune dați mai bine milostenii din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Ca să-l poți da altora pe Hristos, trebuie să fii necurmat plin de Hristos, trebuie să fii necurmat plin de felul lui de a fi. Niciun dar din câte ar exista în Universul lui Dumnezeu nu-i mai mare și mai necesar ca Hristos. De El avem nevoie toți, în orice timp și în orice loc. Copii ai Lui Dumnezeu, frații mei, suntem așezați pe pământ în mijlocul oamenilor ca să dăm daruri și să facem mirostenie. Da, aceasta este porunca Lui Dumnezeu dată nouă. Cum ne împlinim? Trebuie să fim plini de Hristos și de felul Lui de a fi, căci abia atunci înțelegem bine misiunea noastră între oameni. Înțelegem că trebuie să fim milostivi și în lucrurile din lăuntru și în lucrurile din afară. Cine este cu adevărat milostiv în lucrurile din lăuntru, se vede în milostenia pe care o face în lucrurile din afară. Obișnuiesc să spun copiilor mei până când cresc la vârsta la care se dezvoltă simțul ordinei, copile, așa cum este camera ta de dezordonată, așa trebuie să fie și sufletul tău. Nu se poate să fie altfel, pentru că nu se poate dacă îți place curățenia și ordinea în lăuntru, să nu-ți placă aceeași curățenie și ordine și în lucrurile de afară. Cine deci este milostiv în lucrurile din lăuntru, se cunoaște prin aceea că este milostiv și cu lucrurile din afară, cu cele materiale. Să dăm flămânzilor pâinea de afară, pâinea fizică, dar să nu uităm că mai necesară decât aceasta este pâinea spirituală care îi dă și îi păstrează viața veșnică. Hristos este pâinea vieții. Să dăm oamenilor pe Hristos din noi. În versetul următor, la versetul 42, în starea de vorbă cu fariseii, Domnul Isus le spune. Dar vai de voi fariseilor, pentru că voi... Dați zecială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, dar dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Observând că fățarnicii fac mare caz de lucrurile mici. Cu acestea ei își liniștesc cugetul, cu toate că trăiesc în păcate mari. Ei plătesc zecială din cele mărunte, dar răpesc lui Dumnezeu cinstea ce îi se cuvine prin faptul că se cred fără prihană. Sunt punctuari cât nu se mai poate în partea din afară, pun părerea bună despre ei în locul lui Hristos și îi răpesc astfel cu luna. Ei cred că îl cinstesc prin faptul că îi spun Doamne, Doamne, în timp însă ce îi aduc o cară închinându-se la idoli. În slujba lor, ei pretind că gândesc la Domnul Isus și totuși fac lucrul cel mai urât înaintea Domnului și anume... Atrag privirile asupra lor în loc să slăvească pe Dumnezeu prin purtarea lor. Cu un cuvânt, ei dau lui Dumnezeu cojile și îi fură miezul. Sunt unii care au luat învățăturile Scripturii și le-au făcut cod de legi pe care cine le îndeplinește este socotit neapărat sfânt și nu se mai ține în vedere și viața care o trăiește. Ceasta este o mare fățărnicie. Sunt cu totul pentru respectarea rânduierii scripturitice, dar când o rânduială, când o învățătură a scripturii ajunge să ne fie luat ca articol de lege pentru clasificarea creștinilor și pentru clasificarea membrilor dintr-o adunare, aceasta este o fățărnicie pentru că miezul învățăturii este Hristos în inimă a cărui prezență produce respectul față de învățăturile lui și din dragoste le vei respecta, nu neapărat un semn din afară pe care îl poate face orice necredincios fără să-l aibă pe Hristos în inimă. Aceștia sunt fățarnici care țin la anumite obiecte din afară, la anumite reguli pe care le poate îndeplini orice necredincios ca să ascundă în spatele acestora o viață de păcat și de neascultare față de Hristos. Doamne, ferește-ne de fățărnicie, fă-mă să fiu mai bine cel mai mic dintre copiii tăi, decât cel mai mare dintre fățarnici. Așadar, Domnul Iisus le spune la farisei aceștia, voi dați zecială din toate zarzabaturile. Să citim totdeauna cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înșine, nu pentru alții. Și în felul acesta avem folosul cel adevărat duhovnicesc. Așa după cum s-a amintit, pericolul acesta ne paște pe toți. fim o mulțime de lucruri la care nu ținem prea mult, cum vorbeam și despre portul baticului sau bărbații să poarte neapărat că măși cu mânecă lungă, într-unele adunări ești obligat să porți cravată, într-altele nu ai voie să porți cravată, tot felul de legi din acestea și legiuliți mai mici, prin care oamenii ce fac în fapt, în definitiv, vor să ascundă lipsa lui Hristos real din inimă, înlocuindu-l cu niște forme moarte pe care le poate îndeplini orice necredincios. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește însă, ne spune, ne poruncește să începem cu partea din lăuntru, că dacă îl avem pe Hristos curat în lăuntru, partea de afară va fi neapărat curată, cât nu se poate altfel. Hristos din lăuntru... Mă va învăța cum să mă port în afară dacă îl am și nu este nevoie să vină să-mi spună nimeni din afară și ce voi face, voi face din dragoste pentru el. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L157. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne-a dat să îl ascultăm și mulțumim tuturor celor care au participat la ascultare cu noi. Amin.